Льодовики. Льодовиками називають масиви криги, які під дією власної маси повільно сповзають з високих гір. Велетенські льодовики є і в полярних районах. Якщо взяти в руку жменю снігу і міцно стиснути його, то сніг перетвориться на лід. Саме це відбувається, коли сніг рік за роком накопичується у долинах серед високих гір. Верхні шари снігу своєю масою пресують нижні, перетворюючи їх на лід. Крижані ріки. Коли тиск снігу ще більше зростає, нижні шари льоду розм'якшуються і починають сповзати. Це і є момент утворення льодовика. Просувається льодовик дуже повільно, всього на кілька метрів протягом року. Руйнівна сила. Важкий льодовик – Потужна сила, яка викликає ерозію, сповзаючи вниз, він надає долині виразної коритоподібної форми з вертикальними схилами і пласким дном. Полярні крижані шапки. Велетенські льодовики, що утворилися біля північного та південного полюсів, можуть вкрити цілі країни і материки. Їх називають полярними шапками чи крижаними щитами. Льодовики від центра материка потроху сповзають до моря. Такими крижаними панцирями скуті Антарктида і Гренландія. Льодовиковий період Близько 1,6 мільйонів років тому на Землі почалося сильне похолодання. Так званий льодовиковий період, який тривав тисячі років. Потім льодовикові періоди повторювались. Останній був 10 тисяч років тому. Під час подібних обледенінь переважна частина Північної Америки, Азії та Європи була вкрита гігантськими крижаними щитами. На півдні льодовик доходив до широти Києва. Чимало сучасних озер, долин і пагорбів творилося в результаті діяльності льодовиків – Перші люди, які поселилися в Америці, перейшли з Азії на Аляску по крижаних мостах, висотою майже кілометр. Наш час покривне обледеніння збереглося лише в Гренландії, на островах Арктики і в Антарктиці. Іллюстрації Велетенський пилосос Уламки зруйнованих порід льодовик несе з собою. Вони або вмерзають у кригу, або падають на його поверхню. Ці уламки називаються мореною. Коли льодовик у кінці шляху тане, морена накопичується у вигляді величезних куб глини, піску та каміння. Перше. Ерозія надає верхній частині долини форми амфітеатру. Друге. Під час сповзання льодовик тріскається, утворюючи розколини. Третє, льодовик підхоплює морену у ламки порід, яка збирається в гребені. Четверте, біля підніжжя льодовика тала вода утворює озеро.